Oh, my God. se ébredtetek fel, akkor semmire. Tehát ha ledzepelint le se tud a titeket a vasárnapi ebéd utáni szúnyókálásból magatokhoz téríteni, akkor semmi se, én se. Pedig ez a bakáslista lelki hadviselés a után, és hát már tudjátok a szerkezetet, mindig a legfontosabbal kezdjük Istennel, Isten megnek számára pedig a legfontosabb, hogy minket figyelmeztessen, meg nekünk segítsen, ezért hát pont egy ilyen Bibliai rész következik Ahol Jézuska Aggódik miattunk A politikusok miatt Beszéd a farizeusok És az írástudók ellen Tanítás közben Ezt a figyelmeztetést adta Óvakodjatok Az írástudóktól Szeretnek hosszú köntösben járni És szeretik, ha nyilvános tereken Köszöntik őket Szívesen elfoglalják a zsinagógában És a lakomákon a főhelyeket Felélik az özvegyek házát, közben színleg nagyokat imádkoznak, annál szigorúbb ítélet vár rájuk. Ezután leült szemben a kincstárral és figyelte, hogy dob a nép pénzt a persejbe. Sok gazdag, sokat dobott be. De aztán jött egy szegény özvegy, és csak két fillért dobott be. Erre odahívta tanítványait és így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a persejbe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez meg mindent odadott, ami csak szegénységétől telt egész megélhetését. Hál! Ugye egyrészt érzitek, hogy még mindig fönnáll a távolság a szegények és a gazdagok között, amit ezt a távolság, úgy ugye 2015-ben sikerült most már igazán nagyra ö, ö, kinyitnunk. Ö, és az, hogy ki fontosabb Istennek tehát van egy rossz hírom a gazdaloknak, hogy Istenet egyszer nem lehet lefizetni, nem lehet kitönni pénzzel nem arról van szó, hogy ne adakozzatok a, a közösség, a vára mert hát valóban a, az amennyeknek útja hogyha másokon ez, de, de még ez sem biztos, hogy elegendő nem lehet megvásárolni ugye Érdekes pont a Katikus egyház történetében, amikor próbáltak mindenből üzletet csinálni, a kegyelemből is, de itt van, itt van a, a, a, a szegényasszony két fillérje, és az igai hely, amely azt bizonyítja, hogy ö, Isten nem korrupt. Viszont, viszont, viszont a farizósok és az írástudókról ezt bizton nem állíthatjuk, mondhatjuk, azokról van szó, akik törvényeket csinálnak, éjfélkor módosításokat beadnak, azok akik úgy döntenek hogy te itt laksz, te meg ott laksz mozgatják az embereket a hatalommal bírók, az írás tudók de jogászok hát azért gondoljatok bele hogy, hogy politikusnak vagy jogásznak vagy ügyvédnek eladni használt autót vagy tőle használt autót venni hát értitek azért ez, ez, és már ez akkor is úgy volt bizony-bizony egyrészt nagyon szeretik, ha tisztelik őket érdemes megnézni némely parlamentet hogy hogy megy ha a manökeneket néztek, hogy milyen ruha van rajtuk, akkor nézzétek meg a politikusokat, hogy hogy mennek szinte rajta. És ez, hogy hosszú köntösben járni, igen, táskával hosszú köntösben járni, szívesen elfoglalják a jó helyeket, ja, ja, ja. Hát az biztos, az UEFA mérkőzéseken látom, hogy hol vannak a jó helyek, hol vannak a VIP-páholyok. Gondoltátok volna valaha is, hogy ahhoz, hogy a politikai és gazdasági lóbiba valamiféle kapcsolatot szerez, ahhoz foci meccsek, vippáj, kell majd járni. Változnak az idők, régen emlékszem színházba jártak, horgászni jártak, vadászni jártak, most focizni járunk, ez majd témánk lesz a mai nap alkalmával, mert döbbenetes híreim vannak Magyarországról, tudjátok, ez a kicsi ország a Sláv-tenger közepén a zenében most soma fogunk adogatni meg Pátkai Rozinát, tehát szerencsétlen magyar anyák, szerencsés megszólalásai fognak következni ének nyelven dream come and let me hear to wave my tears into the stream sad as I can be of her scent, to leave my heart breaking and making a more murmur to the night, to hide her starry lights. so... Shit us fall. és az bizonyítja, hogy a celebis ember soma mamagés mama jó szerintem egész jót énekelt e, arra gondol, találtam egy kis hírt egy egészen apró kis hírt lehet, hogy ez lesz az egyetlen valódi hír a többi az majd mint a hírnek a valamiféle formája a Magyarország jobban teljesítre találtam egyet és egy kicsit elszomorodtam talán azért, mert pápai rokonaim vannak akik dolgoztak a húsgyárba lehet, hogy a gyermekkor miatt, de hát én nem is. Meg abban biztos voltam, hogy úgy alapvetően senkit nem érdekel. Azért gondoltam, hogy ebben kezdem. Csődöt jelentett a pápai húsgyár. Hát, pedig próbáltkoztak, Azt nem lehet mondani, hogy pártunk, kormányunk nem próbált meg mindent. Tolták is a, a, a pénz belé. Aztán egy hónapja már egy euróért megvette volna a céget egy érdeklődő, de aztán még az se jött össze így hát aztán a, a pápai húsnak annyi. Most ö, ö, tiszteletlenségnek a hangzik, de hát mert igazából Göncz Árpádnak járna egy perc szünet és csend, és ő jár, Ő neki majd egy percet itt hallgatunk, de olyan mondjam el, hogy ö, minden blasfémia elmennére ebbe az egy percben egy pillanatra azokra a pápai húsgyári dolgozókra is gondoljatok, akik most elveszítik a munkájukat. Akkor most egy perc. Hajrá, magyarok, hajrá, magyarok! Már egy perc végén a közönség elkezdő, hogy hajrá, magyarok. Ebből jut eszembe az, hogy van itt egy kis írásom, az a címe, hogy Nyilasi Szaglása. És egy vidámabb területe érkezünk, bár nem vagyok benne biztos, hogy vidámabb. A fenet ugye nem sokára a Norvégia ellen játszunk, de amíg nem játszunk, addig vidáman állhatunk bármi elé. De ne, hát most nem magyarázkodok, hanem inkább olvasok. Menekülnek a patkányok. A kérdés németül jobban érthető, a lényeg, hogy Nyilasi Tibor távozásával nem maradt egyetlen dárda is sem Benstock szakmai tárgyában. Tehát még időben vagyunk ahhoz, hogy nekünk magyaroknak ne legyen közünk Benstock bukásához. Szabi címre, Salló István, Andrus József után nyíl is úgy gondolta, hogy ideje lelépni erről a hajóról, amely kivételképpen egy Európa bajnokság kikötőjébe próbál bejutni. Stok szerette volna, ha a magyar szakember folytatja a munkát, de nyilassi jó tempo érzekkel tovább lépett. Már most zavarba vagyok a fogalmazást illetően, mert ugye hova is lépne tovább nyíl, miután sehol sem vagyunk, és pont a norvégok elleni csatában juthatunk valahová. De értem én őt, én se tenném a bal kezem a forró konvektorra, hogy majd pont Stoknak sikerül az, ami hitünk szerint dárdainak kellett volna. Stok egyetlen erénye származása, vagyis hogy a német foci képes lesz megtanítani a magyarokat arra, aminek korábban a mesterei voltak. A Fradi esetében kézenfekvő a példa. Már most a bajnokság felénél kiszállt a versenyből, aminek két oka van. A magyar labdarúgás a maga bajnokságában szarabb, mint egy tehetsikutató verseny a celebekkel szennyezett médiában, de a másik ok viszont figyelemleméltó. Tomás Drol rövid két év alatt megtanította a játékosait több rendszert futballozni, amivel hihetetlen tudástöbletet szereztek a többiekhez képest. Példáját senki vagy alig követte talán a Paks és a Hali, ha bizakodhatunk, a jövőben nem történik semmi kvesztor a se szertárban. A centrális erőtérben a kormány legfontosabb projektje fut. Biztan állíthatjuk, hogy Orbán Viktor merész álma, a honi labdarugás fontosabb nemzetgazdasági kérdés, mint az energiaszektor megújítása. Mégis egy olyan kapitány kapott szabad kezet, aki nemzetközi szinten még nem bizonyított. Azai szinten sem, mert a szerbektől elszenvedett vereség a kisfiúk bajnokságán mégsem tekinthető gózáporos győzelemnek. A majdnem tovább jutottunk kategóriájában, Stokk most is nagyot alkothat, ha például majdnem győzünk a norvégok ellen idegenben és itthon is. Mondjuk a kinti egy-egy, ami jó eredménynek számítana, idehaza a kettő-kettes döntetlen érünk el, de valószínű, hogy kettő-egyre kikapunk, mert a 92. percben a hülye norvégok még lőnek egy szögletet. Ekkor a fiúk már az öltözőben voltak, csak a testük maradt a pályán. Stokkat is értem, hogy hisz magában, én is ilyen vagyok, hiába nyilvánvaló számomra lúzerségem illetve nagy lehetősége, hogy nemzetközi szinten kvalifikálja magát, megtisztelő számomra, hogy karrierje eszközének tekinti a magyarokat. Másként nem is lehetne, mert csak így kötődik össze magán és közérdek. Gondolom Orbán Viktor is ezért tömű Mészáros lőrincet, aki kis épít. Igaz, hogy stok 19 lapot kér, amikor idehozza Andreas müller Holger Gerhéd, de ha kiút csodafolytán a csapattal, azonnal hét legyet ütött egy csapásra. Azért hetet, mert megszabadulni a honni mafiózó jellegű foci háttérbázistól forradalmitet lenne. A szebb jövő egyetlen lehetséges záloga. Nyílt távozása jóval több, mint szimbolikus. Na, akkor kinek drukkoljunk az elkövetkező hetekben? Egyszerű a válasz persze, hogy a magyaroknak, akiknek nincs sok esélyük a győzelemre a belső ellenség miatt. Mindegy, németek vagy magyarok. A történelm során mindig is együtt buttunk. Szép hagyomány. Most jó lenne másként. De mi nem térünk el szuma mamagésától. Do it do it do it do it do it do it do it do it do it do it. It don't a thing. You got to do that swing. yeah. Do it do it do it do it do it do it do it. It makes no difference if it's sweet or hot. Yeah. Just give it for brother, everything you've got. It don't mean a thing if it ain't got the swing. yeah. do it do it do it do it do it do it do it do it do it do it. Do do do do do do do do do do do do the do do A Swing na, na, na. na ott tartunk, hogy hát nagyon örülök, hogy a már Löppen féle francia nácik is szimpátiatüntetést tartottak Párizsban. Ez a CL, amely támogatás Orbán címmel, és ez jó, jó, mindenki vajon szint emigráns kérdésbe, és akkor kb tudjuk, hogy hogy állunk. Minden esetre <kül> ennek a pártnak a vezetője volt in Löpem össze kell fogni fiúk én is ezt tudom mondani azon, ahogyan kell ütni egyezt a, a migránsokat és össze kell fogni ezzel kapcsolatosan, hogy látjátok én is gyakorlom már magam abban, hogy hogyan tudnék állást kapni Magyarországon valami hát persze komoly állást szeretnék valami igazgatói állást de, de hát gondolom az lojálisnak kell lenni a lojalitást pedig hát nem egyszerű a az ember nem úgy van, hogy most úgy dönt, hogy lojális lesz, hanem belülről lesz a szíve, a lelke mindene átalakul, és nem csak hiszi, hanem tudja is azt, hogy, hogy, hogy egy az ország, egy az, az ászló, és hasonló. Ezzel e, kapcsolatosan írtam a Felveszem a fonalat című, hát nem tudom mi ez. É, lehet, hogy nem lesz semmi értelme. De é, azt azért szólok előre, mert most ebbe gyakorlom magam, hogy úgy írni mondatokat, jósokat, aminek, hogy az első hallása teljesen olyan, mint egy értelmes lenne. Sőt, az ember így elgondolkodik rajta, sőt, még igazságot talál benne. De aztán még tovább gondolkodik és nézi, akkor rájöttem, hogy semmi értelme az egésznek. Úgy gondolom, hogy ezzel a technikával, módszerrel ezt átítom, akkor később se lesz probléma, hogy lojális legyek. Felveszem a fonalat. Az Orbán kormány úgy fog bevonulni a történelembe, mint amelyik a gyermekéheztetés tekintetében nagyon komoly eredményt ért el. Azért is idézőjel között a mondat, mert ezt nem Révisz Máriusz mondta, hanem én. Igaz? Csak két betű a különbség. Gyermek étkeztetés. Tehát Már Máriusz úgy mondta, hogy az olyan szép azért. Az Orbán kormány úgy fog bevonulni a történelembe, mint amelyek a gyermek érkeztetés tekintetében nagyon komoly eredményt ért el. Na, ez az érdekes, hogy, hogy két betű a különbség mégis pont ugyanakkora hülyeség, mint a két mondat. Á, nem kéne erre büszkének lennem, hisz én csak egy szopó rolleren egyensúlyozó civil vagyok, ő meg az én gyermekeim érdekeit képviselő közszolga, de néha jó érzés privátin is idiótának lenni. Persze, kezdő, vagyok a parlamenti gőzben, mert bár próbáltam hitelesen mondani a fiamnak, hogy Svájcban is éheznek a gyerekek, de nem ment. Talán azért, mert még nem láttam éhező Svájcit, nemhogy a gyereküket, de később rájöttem, hogy Révis Máriusz azért példálózott Svájcsal, mert az utolsó klasszikus liberális államat ideje lenne a földbe tiporni. Ehhez még éhező Svájci gyerekek sem kellenek, illetve jó lenne találni legalább egy migráns családot, ahol az apa eleszi a csokit a gyerek elől oké okay, logikailag semmi érte a mondatnak de ezt is csak azért írom mert próbálom felvenni a fonalat amióta Hiller István meghirdette 2018-ra a baloldali szellemi holdudvar kiépítését azon tűnődünk a szerelmemmel hogy itt lenne az idő hazaköltözni ehhez szükséges egy új magyar logika, ami pont ellentétes a régivel. Nem vagyunk emiatt könnyű helyzetben, de minden nap hallgatjuk Harag Pétert, Semjén Zsoltot és a Szent István által befogadott balkezében karácsonyfát tartó Hofman rózsát. Azt mondják sokan, hogy ha valaki elsajátítja ennek a párnak a szellemi mentalitását, az idővel karrier fut be a Fideszben, és most nem Hitler Istvánra gondolok. Őszinte leszek, szinte soha nem is gondolok rá, de ennek csak az az oka, hogy bár baloldali vagyok, nincs szellemi holdudvarom. Ja, volt valaha szép és tágas, de a nagy telepakolta mindenféle vacakkal. Egyébként tökéletesen értem, hogy a kormány ellenáll az ellenzék sunyi akciójának. Csak azért megetetni a gyerekeket, hogy jó lakottságukban a baloldalra szavazzanak? Botrány! Ha valaki most azzal jön, hogy a kiskorúak nem is szavazhatnak, az egy a geci, aki kifolgatja a szavaimat, tudja, hogy beperele. Hmm. De jó lenne, ha hallanák jegyzetemet, jövendőbeli pártársaim, látnák azt, hogy én is képes vagyok arra, amire pozsgai. Ha ennyi nem lenne elég, én szívesen leköpöm Tamás Gáspár Miklóst is, és elmegyek egy meccsre drukkolni a Vidinek. Jó, a Vidi A Vidi az vicc volt. Radista voltam, vagyok, halok meg, de a többi mindig az. Mi lenne ebből a szegény országból, ha már abban is egyetértenénk, hogy vannak Magyarországon éhező gyerekek? Magyarország északi részén már láttam gombaszedő nyugdíjas tunokával az erdőben, de lehet, hogy nem éheztek, hanem farkasra vártak, aki köztudottan szereti az a a csemegéket. Sőt, az is lehet, hogy svárci nyugdíjas volt, aki az otthoni éhezés miatt lett gazdasági menekült szabolcsban. Bocs, emiatt mégis lehet, hogy sasoltam éhező svájcit, a média munkás mindig hazudik. Különben is láttam én már karongyermekvagyút, hisz az én fiaim sem esznek paradicsomos káposztából, még akkor sem, ha éhesek. A büdös kölkök válogatnak, pedig nem is cigányok. Különben is, hogyan lehetséges a cigány éhezés a köztudottan jó a gasztronómiájuk? Na, ezzel a gondolattal talán még Széles Gábor Média holdudorába is beférnék. Különben is ez az egész gyermekéhez is nem más, mint a József Attila féle gyermekkor traumatizálása napi politikai szinten. Elég, ha csak arra gondolok, hogy József Attila majdnem kommunista volt, de biztosan baloldali. Mikor olvashattunk, Tamási Áron Mózizsig mondott Máros Sándor így gyulát leszámítva, rendes embertől ilyesmit. Ezek a baloldali tettük az éhezést is arra használják fel, hogy megvívják harcukat a keresztény középosztálya szemben. Az egész világon. Még jó, hogy van, aki érti jobb oldalon ezt a bolsevista trükköt. Az a tény, hogy Európa gazdagabb északi részein baloldali kormányok vannak hatalmon, ahol nincs éhezés, ami arra figyelmeztet, hogy politikai szempontból sem szerencsés megetetni ezeket a kölköket, mert az a nemzetidegen erők megágyozásához vezet. Újra elolvastam, amit írtam, és elégedett vagyok. Semmi értelme látszólag, de megfelelő kontextusban, otthon iránymutató lenne. Vannak további ötleteim is. Négy gyermekes apaként, mondjuk egy közszolgálti interjúban kifejteném, hogy az sem igaz, hogy a magyar fogy. és nálunk van a legtöbb kamasz öngyilkosság Európában. Csomban van Szabad le, vad, kanca, elvezetlek oda, ahol könnyű leszel, mert kiszállsz, kiszállsz, kiszállsz. Ha nem bennem, a szabadban, ahol jó lenni, mert hiszelsz, kisálsz, hiszál. A jelen, s kiszállsz, kiszállsz, Szerintem már megvan írva egyelőre az a film részlet, amit játszunk. A forgatókönyv régen készült, mi vagyunk a saját stábunk. De a filmkockákat én színezem, legalább hadd én színezzem. Nem pasztel lesz, csak egy-két részlet, a többi meg majd csupa élet. Rott, még kicsin, ez nagy pillanat, kicsin, mert ez a jelen, s kiszállsz, kiszállsz, beszállsz. It's not ez a it's not this one. And A szabadságról az jut eszembe, hogy hát bárkinek bármit szabad mondani, és egy pillanat, akkor jó, vegyük komolyan Hiller István a baloldali szellemi holdudvar építését. Ugye neki hát most jelen pillanatban gondolom a Tóbi elség úgy néznek rá, mint Árú róla, mert hát a probléma abból fogad, hogy Hiller hát kicsit így rábólintott a kerítésre, bár aztán később, ez az most már próbálja ezeket finomítani, de hát, hogy hogy nem volt jobb megoldás, és azzal, hogy, hogy Orbán mellé át olyan példátlan dolgot művelt a szociálista párton belül, hogy ő, most aztán gondolom, nem tudom, harc van, nem, nem járok a Szocialista pártba kólázni, azért nem tudom, de a, a, azért mondom, hogy, hogy ők hogyan értelmezik Hitlernek ezt a na hát aztán szegény, ugye kereszt puszilt megdicsérte Orbán Viktor is, Lázár János is, na most már tényleg ahhoz, hogy a Hillerből baloldalon politikai hulla legyen, az már csak az kell, hogy Orbán Viktor megdicsérjen téged, de hát és De ezt az egész kis kelet-európai pornót most hagyjuk, és nézzük ezt a szellemi holdudvar kiépítését. És, és minden fél évben hallok egy ilyet, vagy Lendvai Ildikótól, vagy valakitől, hogy Hovánstól, hogy Szellemi Holdudvart építünk, és most már 2015 novemberében eljött a pillanat, amikor arra gondolok, hogy akkor beszéljünk erről egy kicsit, barátaim. Who is fucking képzelitek a Holdudvar kiépítését? Azért jó a kérdésem, mert döbbenten vettem észre a múlt 25-30 évben, hogy a, egyrészt a baloldal még azt értette meg, hogy médiát kéne építeni, és nem feltétlenül Euh, euh, politikai elkötelezettségből dolgoznak újságírók, hanem más szakmai szempontok is vezérlik őket. Ez, ez, ez, ez, ez tényleg nehézé teszi. De mai napig is azt gondolják, hogy az ATV, a Klubrádió és egy-két média felületen való megszólalásukkal ők a közbeszédet tematizálják, vagy én nem tudom mit hisznek, nyilvánvalóan a megéltési politikusok legtöbbje a, a saját helyét biztosítja a parlamentben, de mondjuk, mondjuk ki, hogy ö, ö, nincs különösebb jelentősége annak, hogyha valaki azt mondja, hogy szellemi holdudvart épít ki. De, de mondjuk azt, hogy most pista föl kell, megreggelizik, meg iszak kávét, és elkezdi a holdudvar építést, hát tényleg hogy csinálja? Mert ö, lehet holdudvart úgy csinálni, ilyen klasszikus módon, hogy lehívod az öreg, titó partizánokat a, a, a pincébe, és tea van, meg szendvics, és felolvasjuk egymásnak az írásainkat. Ilyen jellegű összefogásokat már régóta látunk, azon túlmenően, hogy a nyugdíjasoknak el kell tölteni az időt, hasznosan ebből a szempontból lehet üdvözölni. Tehát a, egyszerűen, hogy értsétek, nem hiszem, hogy a, a Táncsi csalapítvány. Ja, kiizzadja magából a szellemi holdudvart. Nem azért, mert bajom van táncs, csav vagy az alapítvány, hanem az nem így történik. A, a szellemi holdudvart lehet úgy építeni, például, hogy sok pénz létnyomsz bele valamibe. Lehet az média, újság, rádió, tévé, lehet az alapítvány, lehet az ö, civil szervezet, és akkor a, a pénz elkezdi működtetni a benne dolgozókat, de hát egyrészt Szerintem ennek a közelébe sincsenek a, a baloldali ellenzéki barátaim, másrészt pedig az alapítványnak a célját is meg kéne határozni. És nyilvánvalóan nem működik egy olyan civil szervezet, amelynek a nem szabad vezetői vannak. De nem őket gyanúsítanám antidemokratikus vonásokkal, hanem inkább abban, hogy teljesen tökfejek arra vonatkozólag, hogy a, a, a szellemi mozgások, a fiatalok, középkorak, vagy az idősek esetében e, a, milyen jellegű. Tehát, vagy, vagy a, a, e, a e, és nyilvánvalóan ni, bizonyos kérdésekben is önmagukkal szembe kerülnek, hát ezért nagyon nehéz hitelesen képviselni a szegény tömegeket. A baloldali pártok esetében ez ugye alapfeladatnak látszik, vagy gondolják, de hát ez ugyanúgy, mint a gyurcsánynál probléma volt, hogy mégiscsak a milliárdosok baloldali liberális gazdasági programja, hát mennyire kedvezett a szegényeknek, természetesen ez ugye ezt a kérdést most is fel lehetne tenni, és sokkal durvább a helyzet, amit csak úgy lehet kivédeni, hogy Máriusz, hogy hívják elnézést, elfelejtem a fideszesek nevét Máriusz-sal, de az egy konzul volt, Révész Máriusz, igen, tehát hogy Révész Máriusz, azt mondja, hogy nagyot alkotott a kormány. Tehát a, a göbbeszi propaganda az, az egy jó, tehát ellentétesen túl, nagy, nagyot hazudni, az mindig hatásosabb, mint azt hazudni, hogy baloldali holdódvált építek én meg fogok érezni az, a parát, hogy fölhívta már őt Hiller, vagy engem fölhívott Hiller. Én, én szerintem ismerem a független magyar baloldali gondolkodók nem túl népes csoportját, és majd érdeklődök náluk, hogy Hiller. Az, az is érdekelne, hogy például mit mondana, érdekelne. Persze, szerintem úgy gondolja, hogy mint minden hülye politikus azt gondolja, hogy majd kiadja a parancsot, hogy Holnap Margitka Mar Mar holnapra kilenszer írja be szellemi holdudvarépítés az 11 az ebédet még elérjük nem az ebédet írjuk el hanem azt írjuk el, hogy inkább zenét hallgatunk a sok hülyeség helyett soma mama gésa. We'll be right Történelmi, rádió történelmi pillanat meg fogom Orbán Viktor Tügyönc árpát temetése kapcsán e, nagyon szép videót lehet látni, ahogy megjelenik a feleségével, és akkor egy e, hát úgy megritkul körülette a levegő az emberek illetve hát lehet hallani, hogy valaki azt mondja hogy nem szégyeli magát idejönni. jönni azért hal mondjam el, hogy azért ez nem ilyen egyszerű egyrésztről oké okay, van valami ijesztő, hogy Nagy Imre ő, rehabilitálásánál és újratemetésénél indul el Orbán Viktor karrierje, és hát a Göncz Árpád ugye hát ő har harcolta nyilassok, kommunisták meg 56-os is volt, tehát ő igazi régi nagy motoros, de hogyha nem jön el akkor egyrészt kifejez valami olyasmit, ami nem is biztos hogy igaz, amit ő nem biztos, hogy ne akarja tagadni böncárpádot. a Ha viszont eljön, akkor pedig kétséges helyzetbe sodorja magát. Na most vállalta ezt a helyzetet, és ezért tetszett, ezért kapja a barackot Orbán Viktor, mert nem voltak testőrök igazából euh, civilként, tehát euh, polgárként jelent meg a temetésen, és euh, a halál bizonyos értelemben törli a politikai különbségeket. Én értem, hogy mi Imréknek e, fáj mindaz, ami, ami ebben az országba történik, de hát a családnak meg abban van igaza, hogy a halál viszont törli ezeket a hülyeségeket, mint a politikai vélemény különbség. Vagy jó lenne, ha törölné? E, mondom, megkérdezek mást is, ez ügyben lehet, hogy <haz> rosszul látom, ha nem szégyeli magát idejönni, ez az azért ö, ö, nem jó mondat, mert ö, bát, bátran lement az emberek közé, azért ebből egyre kevesebbet lehet látni ilyen szintű állami vezetőknél, egyszerűen azért, mert akkor nem azzal a közönséggel találkozik, amit egyébként szerveznek neki. Mi ebből a szempontból felcsút és jó ö, továbbra is azt mondom, hogy Tökös, és jó lenne, ha ebből több lenne belőle, és a civilekkel ilyen méteres távolságból érintkezne, és nem Lázár Jánoson keresztül. Viszont mi zenén keresztül is érintkezünk egymással, és a Parakovács előtt ezt a Huncut Somama magésát még egyszer utoljára meghallgatjuk. Én csak azt tudom neki javasolni, hogy továbbra is énekeljen, minél többet a konyhában, amikor a bal kezével főz és a jobb kezével ö, jósol. 99.5. Utca Élet, Egészség, Kultúra. Ha érdeklik a legújabb kutatások, fejlesztések, természettudomány, akkor tartson velünk minden hónap utolsó vasárnapján, kettőtől négyig, élőben a 99.5 rádiókúban. Ismétlés hétfőn, szintén 2-től 4 -ig. Dok életvezetési magazin, Darvasdúrával. Ez a rádió már akadálymentes. De a világ még nem. Egyenlőre. Esélyegyenlőségi magazin műsor. Minden csütörtökön este 7-től 8-ig, lengyel zsófival és litavetannával. Szmogriadó miatt korlátozások több városban Tüzek Bihar keresztesen Egy férfit életveszében vitte kórházba Új szabadidőpark Pécset Futópálya Vízisíjpálya is várja az embereket Gellért Veronika vagyok Az MT híreivel Miskolcon és Salgó van Tájékoztatási fokozat Nyíregyházan és Budapesten Riasztás van a szmog miatt Tilos tüzet gyújtani több településen És Budapesten minden nap reggel 6 órától 22 óráig Tilos közlekedniük a fekete matricás autóknak. Az előrejelzések szerint holnap egy gyenge hidegfront front miatt javulhat a levegő minősége. Két helyen is tűzütött ki bihar keresztesen, három ember megsérült. Egy férfit életveszélyes állapotban vittek a Debreceni Egészségcentrum bőrklinikájára. Először egy 74 méteres ház kapott lángra, majd a tűz átterjedt a vele egy családi házra is. A városban két garást is voltak a tűzoltók. Egyelőre nem szállítják a bukaresti sérültjeit magyarországi kórházakba. A könnyebben sérültek azért nem akarnak idejönni, mert így távol lennének a családjuktól. Közben az éjszaka újabb három sérült halt meg, így már 43 halottja van a kilenc nappal ezelőtti tűznek. További 46 ember még életveszélyben van, 16 embert pedig hollandiai, belgiumi és ausztriai kórházakban ápolnak. Szabadidőparkot adtak át Pécset. Az egykori hőerőmű zagytározóinak helyén alakították ki a központot, ahol kivilágított futópálya és játszótér is van. Emellett speciális sporteszközök is várják a sportolni vágyókat. Jövőre pedig strand is épül a már elkészült vízisípája mellett. Az uniós támogatású 500 millió forintos fejlesztéssel több lehet a kerékpárút is Pécsett. A Szabadidőközpont közel van a belvároshoz. Nem állnak le a Vatikán gazdasági reformjai az iratlopás miatt. Erről beszélt Ferenc pápa a római Szent Péter téren. A Vatikán egy hete jelentette be, hogy őrizetbe vettek egy titkárt. A gyanú szerint ő lopott ki a hivatali számítógépekből több száz pénzügyi iratot, és átadta őket újságíróknak. Közben az olasz miniszterelnökségen önként felfüggesztette munkáját az egyik titkárság vezető. Azt mondta, ezzel nem a bűnösségét ismeri el, csupán a kormány szeretné védeni a botránytó. Legtóbb az ország keleti felében maradt párás ködös a levegő, máshol gyengén felhős napos idő várható, első sehol nem lesz. A tartósabban ködös borús tájakon 6 és 10, máshol 14 és 18 fok közé melegszik a levegő. Hideg front jön, emiatt fájhat az ízülete, emelkedhet a vérnyomása, és görcsei lehetnek az arra érzékenyeknek. Mások rosszabbul ualudhatnak és fáradtságot érezhetnek egész nap. A kölcsönös udvariasság szabályai szerint Rádiókó 99.5 A forgalommal szemben Hello. Hello! Tudod, hogy rajta vagy a lista? Milyen listán. Milyen hát listám? a bakács lista. Az, az nem lehet. Azért jó lesz vigyázni. Minden vasárnap délután 4 és 6 között Bakács lista. Lelki Kívánság műsor Bakács Tiborral, a Rádió FM 99,5, vagyis fél hiány 100. La Vesta, Once again, please. Hey, my woman in the future. Esta la and <coughs> <coughs> Kíváncsi ja. Na végre fölkeltem az érdeklődésedet. Figyelj, válaszál Hiller vagy Orbán. Most azonnal. Mm, hogy ki, mivel kezdjük? Két fél ja, hát figyelj, hát most kezdjük a Hillerrel. Jó, ja. jó, jó. Hogy igen már hívott. Holdudvar, baloldali holdudvar építés 2018-ra. én liberális vagyok, az nem jó. Ja, már nem jó. Már nem lesz közös szövetség? Jó. Nem, nem, hát pont az szerintem úgy, úgy működne ez igazán jól, ha uh -huh. egy olyan kompromisszumot sikerülne megkötni, hogy a, a baloldaliak azok mehetnek, és a liberálisok nem, és akkor még van esély a fidesz szel való koalícióra. Ja, hogyha a híler hajlandó tarkon lőni a liberális barátait, akkor lehetséges, Igen, hogy... hát a, a, az a lényeg, hogy pozsgai kell. Uh -huh. Tehát pozsgai, most a minta. Pozsgai és szűrősmátyás. mátyás, a minta. És azok a baloldaliak jók. De hogy el tudtok képzelni, hogy a, a baloldali holdudvarban újra benne lesz szűrös, de hát ők nem vállalják ők, mert talán nem baloldaliak, nem? Hát... De hogy nem, ők a rendes baloldaliak, tehát ők a nemzeti baloldal. Ja, ja ha lesz új neve. Igen. Nemzeti baloldal. És csak az a lényeg, hogy a kritikus értelmiség, a liberális értelmiség és az, az új balosok azok ne legyenek ott a környéken. Szerintem ez jó. Most ki, ki az, aki leköpheti a hitlet vagy, vagy egyáltalán nem szabad leköpni most áruló, vagy nem áruló? Senkit nem szabad leköpni. Köpni. Tuna ezt akartam, hogy a gyerekek is hallják. Nagyon ő, fontos. Mert a pásztort leköpték, Igen, tudod, Magyarországon. Az a legenda azért van, hogy a, hogy a Hiller az ugye a gyurcsány ember az MSZP-ben. Az a legenda is van, hogy ő azért gyakorlatilag vállalna ezt a pozíciót uh -huh. Mindenki helyett? Nem. Igen, hát most érted, szóval mennyivel lenne rosszabb a Hiller, mint a Tóbiát? Ja nem, én nem ja. tudom, nem hiszem, hogy rosszabb lenne, csak ja. ö, tehát ö, érted, ahogy lehet más a politika is, ö, mindig számomra egy kicsit az LNP problémás, mert nem érzem a harcos ellenállást bennük, úgy ö, félő, hogy az új baloldalban se lesz olyan harcos ellenállás, ami miatt... Nyenge az új baloldalnak, hogy kompatibilis legyen egy nagy koalícióban a jobbik ellen a Tehát egy konstruktív baloldal... Igen. Amely a jobb oldallal szövetkezik a jobb oldal ellen majd kiderül, hogy nem jobb oldalla a Fidesz, az, az nem jelent nekik sokat hogy ez Aha. a problémák ők majd azt mondják, hogy ők a nemzeti liberálisok is a nemzeti baloldallal fognak össze uh -huh. de majd a hegedűs mond valaki mond majd valamit de hogy... hát az a nő van egy ilyen aki az baloldali ideológia a Fideszen belül az, mert az egy kicsit kakuk tojás, mert ő liberális volt, de ő nem hiszem, ő nem, majd nem mond semmit szerintem. Ő majd nem mond semmit. Uh -huh. Ő majd osztogatják uh -huh. abba döglött csibéket. Hát de figyelj, akkor, akkor de viszont engem felhívhatna, nem? Én nem vagyok liberális. Hát, te egyébként te elég jobb beleilleszkednél ebbe a voltba. Egyetlen egy gond van Igen. Te hamarabb lettél keresztény, mint a Kövér László. És ez Ezek gond? Nem tűrik, hát ne, ne, ne, ne, ne, nem, nem, nem, nem mert aki a, a, a 90-es évek elején keresztény volt, azok az ellenségek tudott. Ja, de, de a de, de a 90-es évek második felében lett keresztény, azok a barátok. És ha megbánom, hogy keresztény voltam, nagyon nehéz. Tehát ez, ez a dolog nagyon nehéz. Én, én értem, hogy te keresed a kiutat, Igen. de e, sajnos rengeteg dokumentum és tanú igazolja azt, hogy te már, hát konkrétan Kövér László igazolja azt, hogy te már régebben is keresztény voltál, Igen. és ez nagyon fájhat nekik. Mert mint lebegne a szemünk előtt, hogy esetleg róluk az jut az eszükbe, vagy rólad az jut az eszükbe. Na de van megoldás, hát kiküldenek külügyi szolgálatra, mindenki elfelejt, és nekem is jó. De egyébként ez vagy az EU-s. Igen, az EU-s. Vagy az eu ment. Az, az, az, az teljesen korrekt. Én... Szanyi Tibor jól van egyébként? Nem tudom, nagyon rég láttam. Kicsoda? csoda? Szanyi Tibor. Nagyon jól van. Tehát... Ő is, a, ő is alak... Na jó. szeretne pártot alapítani egy újat szerintem. Nem, de, de tök jó. Figyelj, hát addig azért ne ugráljon, amíg ott kapja az ötvidiós fizetést. Én azt gondolom, hogy... Majd, ha lejár. Szerintem. Hogyha ha lejár, akkor visszajön közénk, nem? És akkor be is alapít egy pártot. Az egy holdudvar? mindig van szükség meg holdudvarokra. Uh -huh. De jó lenne egy párt. Tehát én, yeah. én az, sajnálom is, hogy a Szidi csak simán besimult a Fideszbe ahelyett, hogy alapított volna egy pártot. az milyen klassz lett volna. Hát jó, de a pénz nem olyan rossz, a két milka. Én úgy tudom annyit kap havonta. Szerintem csak egyet. Egyet? Őszintén. Igen, igen. igen. Egyire vált, de rendes, asszony. Meg egyébként nem, nem jó, ez nem helyes dolog pénz irányában. Ja, beszélni jó, igazad van. Igazad van mert rá, rá lehet szúrni arra, rá lehet, igen. Figyelj ide! Hát, hogyha már így róluk beszélünk a politikusokról, akkor a, ö, örültél annak, hogy a mári Löpen Párt, a támogás Orbán az két napja tüntettek szimpátiával, azért minden, mindenhez hozzá kötődik. Most már nincsen két hely, nem? Volt egy ilyen furcsa beszélgetésem a Fácsén, e, megjelent egy ilyen, hát közepesen kritikus, de szakmailag helyén levő valami a fiszáll uh -huh. kapcsolatban, és ott egy nemrég még aktív, hiddet politikus kommentben megegyezte, hogy hát azért el kellem olvasni, ugye, mert ő megjelent egy angol, angol nyelvű itt jelent meg az Orbán kritika uh -huh. tárgyában, és akkor meg azt mondta, hogy el kell olvasni, mert a hozzászólásokban nagyon sokan ö, támogatják Orbán Viktort, és én akkor is hogy, hogy hát azzal, tehát azzal vidítani most mi a testen, hogy a Európa náciai azok ígják a Viktort, az olyan viszont kínos. De miért? És en... Nem becsülöd a nácikat. Hát a franc tudja, azért a nácik sose lesznek annyian Európában, hogy olyan nagyon nagy dolgokat csinálhasson, no. é, és hogy ezért, ne azon kínos nem, hogy most a francia a nácik azok így nagyon szeretik. A kínos, kínos, de, de, de érted, az mutatja, hogy a francia ember is tud normálisan gondolkodni ha náci. Francia ember az nagyon, hát egyrészt igen, meglátja a fantáziát e, az Orbánban, de pont Franciaország az a hely, ahol ugye elég komoly falat építettek a nácik elé. Tehát ott a jobb uh -huh. nem nagyon cseveg a nácikkal. Tehát uh -huh. ott egy kirekesztett náci csoport élteti Orbán Viktor, és ez neki semmilyen szinten nem jó, minden de európai politikusnak, én azt gondolom. E, jó. Na figyelj, az, hogy az anonimus csoport viszont feltette, hogy kik a Kókuszlán tagjai. Hát ez fantasztikus kudarc volt, mert az összes tag, aki lebukott, büszkén vállalta, hogy ő rasszista náci. Mi azért várjuk, még lesznek majd következményei. Tehát azt gondolom, hogy a, tehát egy csoport, aki ilyen kámzsát húzza fejére, és nagyvarázsdónak hívja magát, azért az, és most lebukott, akkor most hát más nem tehet, most büszkén vállalja. De azért ennek ma lesz egy hosszú farka ennek az eseménynek, és azt gondolom, hogy nem mindenki fog ennek annyira ülni hosszú távon. Uh -huh. Erre az más dolog, hogy te sülti súly, náci vagy, és más dolog az, hogy most nem éve címmel vagy náci, és még nem is a megtorlásra gondolok egyáltalán, csak azért más lehet náciként bemenni a, a... a McDonald's-be. Szóval, hát, ja. Ja, ja, ja. Igen, az lehet hogy, lehet, hogy elülnek mellőled Igen, a buszon. Elülnek, meg másrészt, hogyha még fiatal vagy, és nem egy ízé vagy, de ügyvéd, vagy bíró, vagy igazgató uh -huh. hanem mondjuk egy ilyen benzinkutas náci vagy akkor meggondolod hogy ügyelékértékekébe, mert azért ez nem lenne jó, hogy tudnák tudnánk a szomszédok, hogy uh -huh. kokusztant vagy főleg, hogyha szegény náci vagy, azt a szomszédod nem egészen kófehér. Tehát, hogy egy szarazó nem annyira jó. Örültél annak, hogy. hogy... Örültél annak, hogy úgy ki, hogy jövőre választható lesz a foci. Intantál. Én megint elkezdődik én mindennek örülök. Jó, mert én is, meg gondold el, micsoda lehetőség érettségizni fociból. Azért nem lesz, tehát ez még egyelőre ne várjunk ilyen a szeredményeket rögtön az elején, de hogy heti két órában is, hát szerintem az csodálatos dolog. És lányok is, lányok is. És hát nyilván, mert ez egy felvilágosult modern kormány, egyáltalán nem rekesztik a a labdarúgásból. Ugye, egy csodás. Tehát... De el tudtad képzelni, hogy idáig Igen. fejlődik a novella? mindennapi éneklés, hittan és foci? Hittan és foci, és stadionok. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy már olyan, mint hogyha a Schilling Árpád rendezte volna, és durva. Igen, mert ha azért az minden civilizációban bebizonyosodott az elmúlt kétezer évben, hogyha hagyják a hülyeséget kibontakozni, kibontakozni a hülyeség önmagától a se korlátozza magát. Uh -huh. Tehát az olyan nincsen, hogy a hűség így elkezd konszolidálódni, mert belátja, ha nincs fék, vagy nincs a keze, orrát beleveri mindig a kis uh -huh. csámba, akkor az ilyenekhez vezet. Én valóban, tehát egy, egy, van egy csodálatos uh, parti nagylelésű interjú most a, azt hiszem, a és ő tökéletesen elmondja, hogy azért nem ír már ugye, ezeket a kis meséjét nem írja, mert hogy nem lehet túl annyira, az valóság, valószínűleg nem lehet húzni még rajta, hogy, hogy hogy szervesen vagy élesen elkülönüljön az eredeti hírtől, Tehát, hogy amikor a kereszténydemokrata néppárt azt mondja, hogy, hogy az, é, az éhező gyerekhez baloldali kampányfogás, és ezért nem támogatja az egy az egy olyan dolog, amit nem lehet így tehát És ugye, ja, Világos, mert elvették a kenyerét az iróniának és mindennek Hát a hírcsárda gyakorlatilag ebből döglött vele a szegény hírcsárda hát uh -huh. annyi hírcsárdás hír van ja. Tényleg az a hírökről van szó Tudod, meghalt a pápai húsgyár Szerintem az tök jó, hogy hétvégén megdöglött, mert vége Nem? Igen, hát... De nem, nem bánod a pápai sonkát? De azt nem speciál, mert az elég vacak volt. Mit bánsz a pápai húsgyárból? tehát igazából semmi, semmi. <gül> Nem használtam a kezelően a termékeiket. kistermelők, Kis termelők termékeik vásároljuk. Uh -huh. és, és akkor most mi lesz a munkásokkal? Vagy azt az, az, az hagyjuk? De hát a munkások, azok a munkások maradnak. És Továbbra is. Mondja, uh -huh. a jó dolgozó emberek száma, hát köz, közmunkások lesznek, és... Igen, nem, majd szavaznak megint a Fideszről, mert nekik jó, de a vérek egyébként a gazdasági folyamat, amit látunk, azok a fajta, hát negatív gazdasági folyamatok, és az a, az, az abszolút helyzetvédeuskénzek nélkül már réges-régen négy tízlábálnánk, nem legel nem osztott, azok azok nem fognak változni ám, hogyha egy felvilágosult liberális modern kormányzás fog bekövetkezni, mert hogy a de továbbra sem találtunk olajat. Igen, igen. De nem lesz ilyen kormányzás, ezért továbbra is keresünk tovább ne, az olajat. Nem lesz, minden nem lesz, csak azért mondom, hogy ne reménykedjenek abba a pápai is kombinált munkásra, hogy ha majd Gócsány Ferenc, nem ennyire választásuk, akkor újra kinyit. <gül> Jó, igen, ezt mondjuk meg a munkásoknak, hogy ne nem fog kinyitni. Nem fog kinyitni. Figyelj, az, hogy Orbán elment a temetésre, az fián, mi más tehetett volna? Egy brutális csatva helyzet volt, de nagyon szóra. Brutális, igen. De ugye, mert az volt, hogyha elmegy, akkor mit keres az itt, köcsög. Igen. Nem megy el, akkor meg olyan munka, hogy még el sem el. Ebben ebbe, Ezt magát, magát varázsolt ebben a helyzetben, biztos nagyon szar volt neki, és ennek nagyon örültem. Tehát, hogy uh -huh. a, a felhújtlan öröm már töltött el, hogy ott... De nem, nem láttad úgy, hogy jól helytált? Tehát, nem hát, hát, hát, hát, egész jól állt. Még nem volt, de attól még nem volt jó neki, hogy helytált. szól, és neki nagyon hossz jó, jó, azt értem, hogy kis gonosz élvezted. Ja. De mondom neked, hogy az első eset, hogy szerintem közvetlen közelből találkozott ellenséges állampolgárokkal, nem? Igen, igen, egyrészt igen, de hát persze, természetesen az az igazság, hogy a baloldal és a liberális ellenzék az ilyen torony magasan intelligensebb a füles szavazóknál, ha természetesen nem történt semmi. Semmi, mert, igen. Amihez gratulálok magunknak, egyrészt, másrészt pedig. Szegény Gönc, az megkapta, emlékszel? Kicsoda? ez a? A amikor kifütyülték. Ja. Ja, igen, igen, igen, ja. igen. De hogy ezért, viszont sajnálom, hogy emlékszem, mert ugye megnéztem, most az utólag elmondott beszédét, meg a kiherélt beszédét is, hát, megmondom, hogy nem itt nem volt nem ma nem mondom, pedig a szép lett volna azért, amikor ott a, a, a, hogy is mondjam, a temetés során a műt szembesíti az ott lévő Orbán ja, ja, ja. kőkeményen kő arcba. Tehát az azért úgy még lehetett volna valami, mert ugye teljesen abszurd dolog, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy egy temetések ne emléksé, akkor ne aztán egy politikai célokra. Jaj, jaj, hát ezt lehetett volna mondani a raj, újra temetésénél is annak idején, de hát mégis mit ad Isten, az 56-as forradalom lett belőle, igen, a temetéseket jól le lehet használni a politikai célokra, de hát mondjuk ehhez is bal volt az ellenzők. Igen, igen, igen. Figyelj, vannak ilyen érdekes dolgaim, mert például Hérzed az ízis elengedett foglyokat. <sú> <g mess sturdy> Szerintem nem volt példa még. Én én én, én én én öreg keresztényeket elengedett. Igen, nőket, öreg keresztényeket is azt mondják, hogy még fognak <gat> elengedni. Mi van, az ízis fölpuhul? Hát, konszolidálódik. A Fárasztó torkot elvágni. Igen, egyébként azt mondják, hogy ki lehet égni ebbe. Az első tíznél még buli, aztán nem csinálod a következő 20 rutinból, és aztán itt elegedre. Eleged. Az hogy így elvágod ilyen emberek torkát, hosszú távon az olyan perspektíva valakinek. Képzeld el, ezt olvastam, hogy az NCS grüppéknél, hogy annyira fárasztó embereket ölni, hogy azért találták ki a gázt. Mert kezdtek kiégni a, a, a, az esze, vagy nem tudom, ezek a kivégző osztagokban dolgozó katonák nem, nem érdezték jól magukat. Ez nagyon szép, mert ez már időzött Stalin monográfiában is azban, hogy a kivégző emberek ott a, a, a gulágokon és az egyéb ilyen helyeken, azok minden este az volt, hogy egy rödör egy vodkát adtak nekik, meg egy vödör kölni mivel mosták le így a VF szagot magukról, mert annyira biztos, is megitták a dörvotkát. De még így se lehetett sok. Még így se. Igen, tehát nagyon nehéz ember ölni, ezt mondjuk meg a hallgatóknak. Mert Vagy nem ér, ne, lelkileg nem, ér, nem jó, nem éri meg. Tehát rossz is. Tehát rossz én, is. Pár, mondjuk biztosan rosszabb annak, akit megőrnek, ezt nem vitatom. De a hmm, újér, az ebből a szempontból áldozat is, mert oca, tényleg olyan ipari mennyiségű gyűrkalás, mint a Námcsiknál, a Kompsiknál vagy az is nél volt, az, az kiégeti a lelket. Tehát abból már nem lesz polgár, igen. nem visz egy gyereket oldalba, hát ennek már annyi. Igen, igen. Figyelj, a, a, az, hogy a kanadai kormány felelő, azt szerintem azt direkt csinálták, hogy bekerüljenek valami rajzfilmbe. Hát egyébként a Trüdők. Trudeau... Ebből a szempontból erő, erő, még erősebbet is választott, mert van szik, nem tudom, szikvédelmi miniszternő, <gül> szóval ilyen <gül> kemény a szállítás. De ez szerintem ez ed eddigi legfantasztikusabb kanadai kormány, hogy néztem Fé őket. Én tényleg az első helyen van a is listámmal. Én azt nem mondom, hogy, hogy Mariannal beszélgettünk erről, és Kanada az a dolog, mert tudod, ő érzik, hogy a napra. Já, hát mondjuk nem, nem járhat ez a Kalifornia az mentett szik, Viszont Kanada az ebből a szempontból egyszerűen tökéletes, azt jelenti, hogy mondjam, és ráadásul egy liberális kormányban van, úgyhogy én abszolút támogatom azt a dolgot, hogy... Menjünk Kanadába? Felhívsz, de felhívsz majd ott is, úgy nem gondolom. Persze, persze, ne, vicc, ne vit, az, hogy Kanadába vagy, az nem jelent semmit, ugyanúgy a szívemben vagy. Most már abszolút a virtuális valóság olyan szintre, jutott, hogy gyakorlatilag ugyanígy tudnunk beszélgetni. Igen, nincs jelentősége, hogy ki melyik hát, hazába hát, találja meg magát. Pia, az olyan kis szomorú volt ez a faludiné, hogy eladogatott mindent, nem? Hát a, a, úgy az, magát az a jelenség, hogy a fanni létezik egyáltalán meg, amit ő mint faludi életében mivel, és hogy azt követően, tehát az egész olyan szánalom, olyan rettenetes, igen. hogy én nem is pazarolnék rá szót, hiszen az nagyon érdekes, hogy a Margaret Thatcher-nek a táskáját, elárverezték Londonban és adtak, mint a faludikos díját, pontosan de megért, ami szerintem egy párhuzam. Igen, párhuzam de nem vették meg az érmeket, azt tudod azt vették meg a... elképzel, de, ja, de ne, egy kicsit örültem és nekem olyan szomorú lett volna, hogyha megveszik az érmeket, azt nem nem az az Itt, van, én veszek azért egy igen, ez volt a baj, kicsit az kicsit de egy kicsit túlárazta az üzvegy kicsit túlárazta, de azért egy kossuth díj az mindig jó, kérdeztem is, a, a gáborgyitra, hogy milyen az, és azt mondja, hogy barami jó, ha vannak valakinek egy kossuth de miért, mi, mi, de mire jó? Ágy, láb vagy mire jó? Ne, a jó érzés teh... ja, az érzés, beteszed a vitrinbe, és aztán akkor jönnek a haverok akkor... igen hát én nem tudom, amikor egy rógzenésznek azt mondtam, hogy hogy érzed magad, Kossuth akkor ő érezte, hogy az állati ciki. Rogzenésznek persze, hogy ciki. Hát érted, meg fiatal még. Uh -huh. Nem az Ákos volt, csak mondom. De, hogy nem összejártok én. De, no, a Lovasi. De, Lovasi nem robzenész, vagy popzenész azért, ez ezt még nagyon gyorsan, uh -huh. mint bárki azt hiszem, hogy az lenne az popzene. popzene. Azt, kiváló színvonalú, nagyon magas színvonalú popzenek, köze nincs a rockzenek. Jó, rosszul fogom azt, nem bocsánat. Jó, azért nem. Na, kisállatok rendben, mindenki? Fogak? Ma volt, ma volt a nagy örökbefogadó nap az illatos úton, remélem 36 kutyus talált. Kutyus de kutyus jó, kutyus kutyus jó lát, de jó. Na jó Úgy, hogy már De 120-ból, tehát azt mondom, hogy soha nincs vége. Jó, de annak a 36-ra gondolj, a menekültre. 36 emigráns meg arra 36, amit tudnak fogadni a helyükre illetve a bojtos találkozott egy új kúcsacsa és, és szerintem egy kicsit mert Szerelmes. Mert nagyon mm. ma. Mm. szerelem a szerelem a legjobb dolog a világon ilyenkor jó, hogy van mert egy ivartalanított szerelem az még jobb, mint az, Ez az még szerelem jobb. a plátói szerelem a legjobb ha időbe téged is ivartalanítanak most nem lenne ennyi gondod így van, így van ja. hát te most már mindegy Köszönöm, jó volt megint. Nyuszi Puszi vagy. Körültem, szia, szia, Ciao, ciao. És akkor most már szakítunk Somam a magésával, és ugye Pátkai Rozinát mondtam már a múlt héten is, hogy ez egy magyar énekesnő, aki döbbenetes teljesítményekre képes, és hát nagyon fincsi a zenéje, ebből hallunk valamit, és nem sokára hívjuk Brauer Pétert. E me pedir em meu lugar, podei mesmo falar, maficar de mal que não faz mal. Podei preparar-me e hoje festa saluai. Eu não vou ir melhor e vigiar e não quero ir. Também podei me picar, e até sorrir e até chorar. Podei mesmo imaginar o que é melhor e parecer. Podei espalhar que eu estou cansado de viver e que uma pena. Mas você Podei mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podei preparar milhões de festas saludar. E a nova ir milione pedir inova e ir, não quero ir. Também podei me intrigar e até sorrir e até chorar. Podei mesmo imaginar o que é melhor e esparecer. Podei espalhar que eu estou cansado de viver e que uma pena. Brian Péter! Szerd. Köszönöm a kedves hallgatókat és a műsorvezető urat. Szerd, Szerd. Hát nap este van, így újból itt vagyok. Akkor nézzük, hogy mi is történt a héten. Kezdjük a negatív dolgokkal. A jó emberek generáció távozott közülünk, eltemették a héten Göncártádot, és ma délután eltemették, így fák a magyar első köztársasági elnöket, és ígyvel állam ötödik elnökét. Mind a két elnöket mindenki szerette, úgyhogy most gondoskodni kéne mindkét országban, hogy újból és újból olyan vezetőink lesznek, akiket legyenek, akiket szeretni lehet. Aztán itt van ez a nap, ami szerintem a lakosság nagy része nem is tudja, hogy itt Szent Mártonról van szó, hol és mikor született, de ez elég oka arra, hogy egy egész ország ünnepeljen, kajáljon, jöjjenek a kalóriák, minden esetben szerintem rá kéne venni egy-egy éttermet, hogy valami vegakaját is csináljon, hiszen nem kell állandóan húst ennünk, persze nem kell annak a mesének sem bedőlnünk, hogy a hús rákot okoz, hisz akkor már a világ mindenség régen kihalt volna. A vörös húsra gondoltál? Én itt a vörös hússal a vörös hús lobbyra gondoltam szerintem, mert, mert szerintem mindent tegyünk ami jó elképzelésünk és vallásunk és saját döntéseink alapján. És nincs is annál, mint jól jól lakni. De a pacarról beszélsz most? A pacarról? Hát a pacarról azt változott, nagyon szeretem, csak az, a hogy utána nagyon beteg vagyok, és az ember, amikor már ilyen előre haladott korban van, mint én, akkor már meggondolja, hogy jó-e utána rosszul uh -huh. lenni és utána te tudod, hogy én antialkoholista vagy, aki egy, egy kemény pacal után viszont biztos valamit fel kell önteni a garatra ahhoz, hogy az ember jobban legyen. Aztán a jövő héten 89 éves édesapám, aki már hosszú-hosszú évek óta nincs közöttünk, és így ráveszt a tesom, hogy menjek ki vele a temetőbe, amit nem nagyon szoktam, mert sok keresni valami, nincs egy temetőbe, és e, teljesen megdöbbentem ő a Falkasrézi temetővel e, van egy ilyen falva, ahol e, el van hambassza, amit, amit amivel én már akkor nem értettem egyet de hát ő így akarta, és a, ő igazdal, aztán nem az enyém arra kell figyelni, amit ő nem ami, ahogy én láttam a világot és most láttam, hogy a mellette lévő lakók ott a különböző falon szinte mindegyikén ott volt egy vinyetta üzentek, de vajon kinek, hogy lejártad az albérlet mert nagyon dühös lettem, annál is inkább, mert foglalkoztam a halottak napjára egy másik rádióadóban volt egy komoly egyórás műsorom, ami az emlékezéssel és annak szokásaival foglalkozott, és ott is viszont láttam, hogy az embereknek nincs pénzük kifizetni, meg kiderült, hogy nem is lehet kifizetni, tehát ezért fiatal testvéreinket, itt az új gondol. arra biztatom, hogy próbáljanak valami reformot beiktatni, vagy törvényhozás, vagy Isten tudja, minek segítségével, hogy hasonlítsanak ránk az idősebb testvérehez, Az az új szövetségekhez, ahol a halottat békén hagyják, és hogyha egyszer meghalt, és eltemették örök nyugalomra helyezték, akkor aztán már se kisebb. Tehát majdnem butaságban azt mondtam, hogy egy életre, de forever a mindenkori helye van neki, és soha többet senki nem bántja. Ez nagyon fontos lenne. Aztán, miután ezt is így jól megbeszéltük, és hosszú hetek óta csak a migránsokról beszélünk, meg arról, hogy tulajdonképpen az élőhelyükön kéne biztosítani nekik a szebb jövőt, egy újabb helyzet, és együttomban ott akadt idáig 80 ezer turista, robbant a gép, vagy nem robbant ezzel, most nem foglalkozunk, de a magyar külügyminiszter is ott járt, és ő azt mondta, hogy nincs helyzet. Na, azért helyzet úgy tűnik, hogy van, van mert jelen pillanatban a repülőgépkombójok állnak sorba a levegőbe, hogy az angol és az orosz turistákat elvigyék, és a nemzetközi felügyelet is a térséget nem biztosnak tekinti. Az mit mert jelent? Hogy... sor? Hogy az ízi elengedte a fogjait. Még ilyet nem is láttam. Igen, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hisz a Szinály-Férsziget, ahol vagy ott Sárem, ahol közel 80 ezer turistára tehetők azok az a szám, akik még ott vannak, azok most észrefejtve menekülnek onnét. A cuccaikat majd nagy teher gépek viszik utánok. Nem vihetik magukkal, csak a kézitáskájukat. É, igaz, hogy a, az egyiptomiak bekeményítettek, mert az angoloknak nem tettek eleget azon kéréseknek, hogy felvezőgépeket indítsanak el, bekamerázzák a sávemi repülőtelet, hogy kiszűrjék a gyanús személyeket, úgyhogy a dolgok érdekesen alakulnak. De miért is beszélünk erről, hisz ez egy újabb góz lesz, és ahogy nem lesz mindennapi munkájuk, úgy majd a terrorizmus jobban fog uh -huh. updítani, illetve könnyebben találnak partnereket a rossz cselekedetekre. Hát az Elkaidának ez, ez volt az egyik célja, nem? A turizmus felszámolása. Hát persze, meg tulajdonképpen a terror az, hogy, hogy az embereknek félniük kell, és akkor már félgyőzelem van, úgyhogy ezt a problémát kéne megoldani, de tudják a kedves szagadók meg te is, hogy én boldogan buzdítom, hogy menjenek nyaralni, na most oda azért, ha lehetne menjenek nyaralni, de a problémát gyorsan itt helyszínen megoldom, nem is olyan nagyon messze van egy biztonságos hely az él átérdől, ahol ugyanolyan az időjárás, gyönyörű korál van a tenger alatt, úgyhogy Uh, ugyanúgy, mint valahol máshol a távoli Amerikában. Úgyhogy rajta csak mindenki utazzon, meg készüljön az ünnepekre, és uh, azt se felejtsék el, hogy ilyenkor ünnepek táján emlékezünk azokra is majd, ugye, akiknek nincsen, hogy ünnepeljenek, vagy hol legyenek, őket is segítsük, annál gyengébb dolog nincs, mint uh, ilyenkor ünnepek táján valami jót tenni. A gyerekeket a, akik... ne felejtsd el, mindig az, az szólsz, hogy a Hát igen, ez, ez a búcsúszlogenom már, és e, e, írtak többen e-mailt, sőt telefonáltak is, gyorsan utána néztek, hogy mi is az elérhetőség ennek a braille, -nak. pedig a kértegy volna, én élőadásban is elmondtam volna, hogy ezt én komolyan gondolom, mert tényleg nagyon komolyan gondolom, minden mamának, meg nagymamának, meg nagypapának, meg papának, hogy még életükbe adják oda a gyerekeknek, amit lehet, és tegyék szebbé nem csak a gyerekek, hanem a saját életüket is, és így együtt élvezhetik azt az összegyűjtött valamit. Úgyhogy csak rajta, és sok-sok gyümölcsöt, nem csak vitamint nagyra távolítjuk az ablakot, és öltözünk föl. És ami még nagyon érdekes, a héten olvastam egy nagyon jó könyvet, ami a rossz szokásainkkal foglalkozik, hogy gyűjtögetünk otthon és elkezdtem rendet csinálni, és kicsit kipakolni, úgyhogy hatalmas könyvadományokat adtam ismerősöknek. És nem nekem? Nem hívtál föl, hogy könyvnél gondolj nem, nem, rá? Nem, mert hallottam a feleségettől, meg rokonaitól, hogy már meg se lehet mozdulni nálad, mert te is csak gyűjtöget, gyűjtöget, gyűjtöget, gyűjtöget és lassan nem lehet megmozdulni, úgyhogy nem sodorunk mást a bajba, a bajba. ezért vannak könyvtárak, eszembe jutott, hogy amikor visszatértem Magyarország, akkor is a könyvtáram egy részét egy nagy könyvtárnak ajándékoztam, uh -huh. még a polcot is velem betették meg, szóval rajta a tábla, hogy Brauger Péter adománya, úgyhogy aki a Avivből jár a Városháza központi könyvtárába, az ott innen és férmentek Te az életembeni hagyatékomból olvasgatni, és ezt ajánlom mindenkinek, meg azt, hogy tanuljunk meg egy kicsit jónak lenni, a héten beugrottam egy kórházból valakit meglátogatni, és az jutott eszembe, hogy amikor Amerikába jártam, vagy Izraelbe, vagy akár Angliába is, ott a kórtermekre ki van írva azt, hogy ki mert még van az ágyra is kivat, gépekre, úgyhogy kezdjünk egy kicsit mecénások lenni. Nem kerül az olyan sokba, és ettől hogy még az életünkben jól érezzük magunkat. Úgyhogy ez is annak a következménye, az ember nem tud egy útját elnevezni magáról, de az egyetemen egy tantermek, vagy egy kórházban, egy ágyat, vagy valami ilyesmit, és ez a jóság kezdete, és a pozitív thinkingnek, a pozitív gondolkodásnak is. Úgyhogy most így vasárnap este a hét végén, illetve ha attól függolnéd számoljuk már a hét első napján, vagy legyen holnaptól kikinek a saját ízlése és adakozva szerint legyen nagyon kellemes hetünk, és jövő héten megint ugyanekkor és ugyanitt a viszont hallása te meg a könyveket akarsz akkor majd adok neked jó olvasni jó, most tök. már mindegy legyen a magam. köszönöm, hogy velünk voltál Ciao. Ciao. és Pátkai Rozina nem ment el itt ül a stúdióba kélek Rozina, bárha nem vagy élőben is énekelj nekünk Sabida, olha o mundo a dela, está na Sabida. Olha os olhos dela, está na Sabida. Jeito mas cadera. Jeito mas Jeito Jeito Sobi szervusz, tudja, hogy nem vagy Magyarországon? Szia, már éppen, hogy Magyarországon vagyok, de. Már visszaért. órája még, még valóban hatászölen voltam a határ oldalán. Hát két dolog, hogy mindig ilyen erotikus töltető szám után következem, és Igen. ennek is megszólalna a rádióban, amikor egy ilyen. Kéles is ilyen szeretkező szám megy. És hát, amit akarok mondani, az két dolog. Az egyik, hogy sajnos eltemették Töltársági elnökünket az egyetlen, akire büszkék lehetünk, és aki mindannyiankkal képviselt, mindenfajta hovatartozás nélkül. És hát a temetésben nem is fogok sok minden mondani, mert én azt gondolom, hogy az sokan magáért beszél Egy dologról, hogy a muszáj beszélni, hogy ugye ott volt Orbán Viktor, aki nagyon jól kezelte ezt, hogy hátul a tömegben, és bár tele volt nyilván tekesekkel, amivel egyébként semmi gond nincs, mert bármelyik kormány följött volna, nyilván mindenkire vigyáztak van a saját biztonsági emberei. Elé megalázó lehetett az, hogy ő nem kívánc személy volt, akár az elhunyt akaratában, akár a demokratikus Magyarország körében. De azt kell mondjam, hogy ami viszont az interneten elindult, hogy miért volt meg, hogy volt pofája oda menni, Azért lett volna gond, én szerintem, hogyha Orbán Viktor Viktors Járos nem megy el Persze. a hiszen ők mégiscsak Magyarország első emberei. Azt hogy most ez mennyire büszkeség vagy, vagy, vagy szégyen, ez mindegy, az ő titulusok miatt én azért mindenképpen el kellett menniük, és ebben én semmilyen kivetni való dolgot nem találtam. Az elmúlt, az elmúlt hetekben Güsszel-től, Köln és Köln-től, Londonig és Barcelonától tényleg nem is össze-vissza jártam a világba, és hát mindenhol, amikor a munkám engedte, igyekeztem megnézni a város, nyilván egyik város sem volt új számomra, minden évben már többször jártam, rájöttem, hogy mennyire szégyellem magam, hogy ilyen turista szemem Magyarországot, Budapestet nem nézem, az teljesen normális nekem, hogy a lánc itt ki van világítva, a tudományos akadémia ki van Igen. világítva, a Karkádám tér, a parlament, a, a, a halályzástja, rájöttem pont Londonba, uh -huh. hogy London, hogy én éltem Londonba, Hosszú időt, és hát 10-15 évvel ezelőtt ez sokkal világosabb, sokkal élhetőbb, tisztább hát, hát, volt a város. Aztán rájöttem, hogy hát Budapest nem is a rossz hely. Tehát, hogy néha, néha gondoltam, hogy magyar barátaimnak meg hogy szervezzünk ilyen turista útvonalakat magunknak. Üljünk fel a kettes villamosra, az egy szuper útvonal közlekedő villamos, ráadásul van a musztagia villamos is néha, néha látok ilyen száz éves villamosokat eh, csorszolni a, a vonalon, és hát, hogy igen, valóban próbáljuk egyszer a egy turista szemével menni az országot, amikor el tudunk határolni a politikától, a napi gazdasági válságtól, a, a depressziótól, de sajátom, hogy ez ön szép ez a város, és Budapest, igen, város. De, de ma voltam Szegeden, tehát, hogy, hogy gyönyörű helyen lakunk, nagyon jó adottságokkal, tényleg gyönyörű épületekkel. És hát Magyarországon az teljesen normális, és már nagyon az, hogy mindenki van vilányítve, és én imádom az esti romantikus sétákat a szép városokban, és pont Magyarország az, ahol én tíz éve voltam a Bazilikában egyszer, és soha előtte, soha utána. És ami még borzasztó, hogy a Dohány utcai még soha nem voltam bent. Ne csináld, komolyan. Soha nem voltam bent, ami Kelet-Európa legnagyobb zsinagógája, és soha nem, nem voltam bent, e, és, és rengeteget parkoltam a környékén játszottam a belvárosi színházba ami gyakorlatilag a, a tőszomszédságában van és ezt szégyellem a pofámat hát aztán, tettem, hogy a következő hetekben a következő 7-3 hétben túlfajdon leszek de hogy ha visszajöttem mindenképpen tartok egy-két napot amikor egy fényképezőgéppel egy eselnyővel e, felvértezzel bejárom a város belsejét, és hát Megnézem, ugye ez a Király és környékén nagyon sok látni valóban. Múltkor teljesen véletlenül egy falafelest kerestem a Király utcából, és megtaláltam azt a kapóaljat, ahol elve az utolsó fennmaradt gettófal darabban, ugye annak idején, amikor a időket elkezdték üldözni, akkor egy falat emeltek a város közepén, és hát ugye azt hitták ugye azon belül lakhattak a zsidók, és az volt a környék. És vallástól függetlenül az a történet egy pici darabkája ami egy magánukban van. Igen. De én nekem sikerült, hogy de be bemennem és megnéznem, úgyhogy... Jó, az jó ötlet, hogy fényképezőt veszel a nyakadba, és turista vagy otthon, az jó? Azt tetszik? Tulajdonképpen a Facebook e, egy ilyen programot adott mindenkinek, hogy most hogy ugye Facebookban mindenki bárhol megy, bármit eszik, bármit csinál, rögtön posztol. Rányattam, hogy itthon vagyok, Budapesten, milyen posztolom a bazilikát, a, a Váci utcát, a hát amikor ott jövök el nap, mint nap, és hát látom ezt a sok csodát, amiben élünk, de valamilyen mostában csak a rosszat látjuk meg, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy félhet, pozitív lesz a héten elmegyek, és meg és turistaként Budapesten közlekedni. Jó van, jó van, és azért nem félek, hogy a pozitivizmusban eljutta a brajeri szintig, de... Jövő vasárnap is újra hívunk téged, és köszönjük a szépen. És akkor vigyázz magadra, mikor vetekaréksz. Mindenkinek. Szép busz, köszin Ciao, ciao, ciao. Megint rozina, az rozina és a stánci, plasznál bucszunk egy É Paul, É Pedra, É a resto de toco, topo, sozinho, szószínű, én egy kacu divízű. Én a vida, én só. A norte a norte, olaszi olaszó. A paróva do campo, no da madeira, caíng a caíng deia. Pereira, én matéra de vento, mudar um e avançara. Én misterio profundo, én un quero, nem quero. Én o vento ventar, én o fim da ladeira, én a viga val. Festa da comiera, e a chuva chovendo a conversa, riadas a costa em março, e o fim da cancera, e a pechão, e a marcha estradeira, passare numa mão, pedra de atiradeira, uma venusou, no uma venusou, um regato, uma fonte, un um pedaço de pau. É o fundo do poço, é o fim do caminho. Não gosto o disco, é um pouco sozinho. Este é, é um prego, é maconto, é um conte. Fingo pingado, é uma ponte, é um ponto. Uma peixe é um gesto, um prata brilhando. e a luz da manhã, é tijolo chegando. e a linha, eu tira, é o fim da picada, e a garrafa de cana. Este liaso na estrada já toda casa e o corpo na cama e o um carrinho de salão ela ama ela é, é um pássaro uma ponte é o sapo uma rá. É o resto de mato na luz da manhã Somos moças de maço, sufeshando o verão a promessa de vida na no teu coração é a pau é a pedra é o fim do caminho Resto estou te toco pouco sozinho uma cobra Igual e José, o mestre na mão é um corte, nufé. No São as águas de maso, fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É a pau, é a pedra, é o fim do caminho. Resto te toco, um pouco sozinho. Uma voz e uma ponte, o um sapo uma rá. é um belo horizonte, é um febre dança. São as águas de maso, fechando o verão. Promessa de vida no teu coração é a pau, é a pedra, é o fim do caminho, gosto de sozinho, pau, um pedra, pouco sozinho, a pedra, foco um sozinho. A, hát ugye ez a bakászista, aminek kedden van 11 és 1 között az ismétlése, és a végére hagytam a süti nyuszi-puszi bagelt. A, a legviccesebb dolog, ami múlt héten a magyar sajtóban az megjelent, az a nemzeti sportban jelent meg. Méghozzá a sportlövészet közé rejtve a nemzeti sport tulajdonosa föladott egy hirdetést, amelyben azon, hogy a nemzeti sport nem lesz habonyé és és sem. Erik nem tudom, hogy hogy kell nevét, Pekin a lapotbirtokló Mediaverse vezetője cáfolja azt, ami kezdett elterjedni ilyen kormányközi eh, sajtóbáros helyeken, hogy a magyar idők bevásárol és a nemzeti sport tehát eh, habony fia Árpád eh, Endi fia vajna kezébe fog kerülni. Nem, nem, nem kell félni, magyar sportrajongók. Úgy néz ki, hogy még mindig független a magyar nemzeti sport. De miután tudjuk azt, hogy Orbán Viktor egyetlen első és font legfontosabb kinyomtatott sajtója a nemzeti sport, amivel kezdi a napot, nagyon profi az, ahogy közölte a tulajdonos függetlenségi szándékát. ez csak tényleg gratulálni tudok és legyen úgy is ahogy ő gondolja na ennyi volt nem tudok mást mondani amit minden hétvégén hogy a, akkor teszitek a legtöbbet ha szeretitek egymást ennek egy egyértelmű és nyilvánvaló nagyon nehezen lehet hazudni azért jó tanás hogy szeretkezzetek persze imanélkül az élet semmit nem ér és Tekintettel arra, hogy látjátok, hogy hova hajlik az emberi probléma megoldó képesség, lényegében egy, egy mondjuk valami nagyon butát, mondjuk egy kisgazda KDNP-gén módosulásához vezet, hogyha nem olvastok könyveket, tehát könyveket is olvassatok. Isten veletek egy hét múlva, hogyha élünk ti is, meg én is. Napuszi. Nunca não posso mais sofrer. Chega, chega de saudade, arealidade aqui. Seu ela na papai na papel é lançado. Tristeza e melancolia che non sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela bota, se ela botar, que coisa linda. Que coisa louca, pois há menos beijinho só não dar um beijinhos que darem na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços Dizem e os abraços a Lados e braços que